ام سلام پنځه رکعات موزلو کړو نو د دې موز اصلاح به څنګه نو د احناف او طریقه دا ده د احناف او طریقه یوشری مسخین رباعی موزده او دې ودری دا پنځم رکعات تا نودید دا قیام تودې د بیا دل دله واپس راتلل په کار دی د ر آې خاامسا کې رو وکړه هم دله کار ته راتلل په کار یاددي کامه بیا راتلل په کار چې رک آې خامیسا مقعیت کړړهبی صده بیا یو رکعات دی بلو که شپک رکعات نو دی آخری قعده کڑی او رکعات خامسی ته پاس دلی گمان در داو چی دا رکعاتین می دي دی نه نا اربع رکعات کڑی نو دا سلو رکعات د دا, دا شو در کا ته د د نفل شو دا انخلاب د نفل راغې مع الفرض لکن اعداد د فرض د مکمل کېدو نورست راغره نو هیڅ خبرنه لا سید سعودي کې تاخير د روکن راغره سید سعودي کې نو څلو رکات د فرض شو او در کا ته د نفل شو. خدایا پدې صورت کې شو چې دا قاعده کړه وا قاعده اخیر فرض ده قاعده اخیر بنه بغیر مشکلي نه هاګه یې صحیح دا شو شو شره کاته خامسه ته پاتل او دا قاعده نه رکړې ندنه په کاږي شو واپس راغړې ویرو کوم کې رکوع کې وښونه شو حتی کې رکعت الخامسه جدا مقید کړ به سجده نو باطل فرضو د جدي شریط با فرض باطل شو لخلات النفل مع الفرض قبل التکمیل فرض لا مکمل کړ نه دیو نفل فرض سره اٹومبل واشې دی وزن د د مز باطل دی د مز ور شو نبيعه د ځان لدې سلور قاعده به د فرض مزو کی زمو نه حنا حنا په طریقه دا چې دا رکعاته خامسه د قاعده نه بعد کړل نبيایو رکعاته ثالثه دو کی سلور به فرض شي دو به نفل شي دا ان د انخلاد د نفل مع الفرذ راغله د بعد تکمیله او قاعده نه ده کړه نبي چې د انخلاد د فرض معنفه نفل مع الفرض راغړې قبلت تقميل دا موز زړل سر شین د باطل شوهه احنا فرض ده یا یعنی حنا په نسبه باندې داموز نکې امه سلاصو په نسبه باندې د دې مو زې اصلاح کیږي په سړي دسا هو سارا دې دې مو اسره با څه هېسا ولې او سو حدیثو دائمه سلاسو دو پارا او دو غیر مقردین دو پارا ایزا صلی اللہ خمسان قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ محضر خمسا نبی اللہ سلام ما اسفخن مذکر بن ذرک عاطا لو ازید فی صلا جی مزکر زا فوشو قال وما سنیز خو شو کاله صله ته خ سر تاسو پنهره کا وکو ف دا سا د تا نه بعد ما الله نبی ل اسلام ص د سا و کړي ن سلاسه فررم چې نبی ل اسلامه دا پېنزه پېنهره ک کړو ددي موسلام چاان سره شوه صید سا سره نو د پېنظمره کاته اوکڑا موز کیگی از موز اصلاح کیگی پچاسارا پسید اصلاح وچارا لگتا حدیث دا بوداو دا فاقی اللہ وزیرا فیسالا مال اکا صلح تا خمسان فا سجدہ سجدہ چین بعد مال سلاما نحنو پلیزبانگیگنا موز دا سرکیگینا ولی ما قیدوی دا دا تکمیل د ادخال و نفلی مع الفرز قبل تاکمیل دا نایمی سلاسه بوچه دا استا دا تفصیل جده دا قیده دیوی دا دا حدیث مخالف دا حدیث خودا ندر آگرد حدیث خودا را غلی پنزم رکان نبیلی سلابو کرو اوی سلاسه شویده مد شویده آسه دا قیده وینو دا قیده بلکل د حدیث مخالف دی خبر شوي ورا اوس نو سولي خبره نبي عليه صلوات و سلام پنځه رکعات وکړو اوس سرت اصلي بدایي نبي عليه سلام قاعده اخر کړي واه که قاعده اخر نو کړې ددور کی به وي یا با قاعده اخر وکړي یا قاعده اخر به نه کړې دا مطلق ده کړه دا مطلق وجود په یو موقت کې خو بني کده زمونږه خپل ځم ده چې نبی اسلام دا پنځم رکعات یې کړلې خو کاله یې ده دا وله ګره دا دا صلى رسول الله عزور خمسه مصطفین محمد اسلام پنځه رکعات وکړه نو بغیر مزو بغیر د قاعده نکې؟ هه؟ نماز بغیر مزو بغیر د قاعده نکې؟ نو قاعده نو بغیر مزکیږي نه روقن پکې نشته. مزو کړه بغیر د رکو نه، مزو کړه بغیر د قیام نه، مزو کړه بغیر د قرائت نه. کیږي دا مزو د مزکیږي نه. نو معلوم دا چې نبی صلی موز دې رکعت مو تاسو کولای چې پکې قاعده پکې کړی لا خو صاحب دې واه کشریتش نبی اسلام زنده کوي چې زپو رکعاتینو باندې رکعاته 40 تپازیدل اپکېن رکعاته 50 تپازیدل 10 قال حدث عثمان بن عفان قال حدث طاجن المنصوري <تصفح> لايمان رقمته قال قال قال قال عبد الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه واله والاي ام قال اذا لما صلى وسلمت خلاله يا رسول الله صلى الله احدثك في ثلاثه شيءا قال وماما طالوا الله تكبر وكبر فصلى ركوعه واستقبل القبلة فصلى ثلاثه ثم سلم من فتره اعبرني ما بي وجهه الله عليه فقال انه ولو حدثك في ثلاثه شيءا انبعثتم به ولكن صلاتكم معنا بشر انسه كما تنتمى ان تذكروني فاذن ان تذكروني وقال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى عليت ما عليه ما عليه ما عليه يسلي الله علي اكثر جايين ذا ذا فلما سلم ما قيل لو يا رسول <سؤال> الله <سؤال> مسكي نبي حكم الله رول هيك ويس كان سنه قضاء وقضاء فجد مذكرو نبينا محمد اواول مقبلتو كرو فساجد سجداتين بها سلام غورذل بها مخراو غورذل اقبل علينا بي صلى الله عليه وسلم ین کومل کئ نو یو حادثه را شی ان با ته کوم به ذاتس خبروم کنه نو ولکن وی ولکن انما بشر الانسام ان سا کما ان سا ونه میر واقع کی لګسن اشتال سنیر واقع کی فاذنا سیتو فذکرونی مانو لقمه را کی فتره کی امنګرو فته پدین اور کل کی دی شی چې وای راغلی نبی اسلام مز کی با طريقه بدل شيا مقا اغوخ د نزول دواحي واذ يقال <تصفيق> حدثنا محمد بن عبد الله من قال <تصفيق> حدثنا عذ قال حدثنا ماجد بن عمر خوان الله دهدا <تصفيق> <ميه>. قالا پیدا ن احد قال يوسف ثيجا ثم تحول فترى ساجد سجدني فارا بدوروا حتى نخش لا قرع قال يقال حدثنا سمع علي قال اباما جير حوالي قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا جير وهذا حديث يوسف وی حسن نمیدی اللہ عنی باییم دنید ایل خباتا قالا قالا مزترب شو دست چلوشو نبیل اسلام پنزرا قادو کرو قالو ماشانکو ما نید قالو یا رسول اللہ صلی اللہ حضید فی سعادی قال اللہ قال حدثنا خطایمت المساعدين قال حدثنا لگم مزکی یورکا دیپاتی شویر شویر شو نید حدیش تاتوی دستانی تپیجنی ماینا الا ان اراو دستش مخامخت ما نتیرشنی بیپی دا شي پونم نه دا فمر علي اه په ماتیر ش وکول ته اعزه ني نو قاغل اعزه تلابني عبد الله ني دا داوي دا ش کافي صناتني ور ترتيب من قراي القيس من دا مساله به مثلث شي دري شرط نه به دا د شک راغې په صلات کې ما دوه رکعات کړی دي یا درې رکعات می لیکن دی دې شړې ته د نمرخه شک چاته نه دراغله په مازه کې نو استیناف د صلات کې شرط ته شواقع په غښوینه نه نن شک راغلی نه علي استیناف استیناف کړی دوپاره مجد کی دین سرس دا شد لا بیا بیا رات شکی سره دی ار واخه کرا دی دو میکړي درې میکړي دی شک را دی نبهه التحرير التحرير کې خیال دی کې یو ګمان وي دا بل ګمان وي درې اقوا غړي ور ګمان غالب دي نو بس پدري عملو دي د هر چې دا تاريخ کړو خو زنه نه نه سوي دې یو بل زنوي دریم کړی اګا نه بعد حد زنه عل اخر نشته نعمل دې کې بنا برکل اصل باندې عملو کې دو کړی دریم کړی په دوه دې عمل کې او قاعده دې کې اسدانې چې فرض قاعده پاتې شي نار اغاقل عمل جوکی نو دا دری سورت روشو استناف او تحاری او بنا براقل شوافی و پنزبان بنا براقل مالکی تحاری احناف دری سورتو نا او تحاری او دا بنا براقل استناف دبارا منسر دلیلو غالباً سای ستهو کی نشته ادای كه دا عبدالله بی مصود رضی الله عنه استناف بانه دا مرفوع روایت حواله ورکره پیدای که چه دا عبدالله بی مصود مرفوع روایت دا اصناف لیکن سای ستهو کی استناف روایت مرفوع روایت دا عبدالله بی مصود نظر آگره کافي مناجرم ذکر کړي <coughs> غالبا دا یو موقوف روايت دي د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی استناد باندې نو ځکه شوک دا یو موقوف روایت راغی د عبد بن مسعود نو استناد ته پرتمه دلیل کافی لګا اخبر به شوي موقوف روایت د عبد الله بن مسعود اشتهره بس دې استنافه پر کافی کافي یو شډل بالکل شک نک په مازه کې ناراضي یو دل شک راغې نوخه خبره چې مزي دوبار وکي ها مې شکر راځي نبي تهري دې وکي ګومان غالب باندې عمل وکي او کا ګومان غالب د دې ما په خبر باندې نشته نه بنا برعقل باندې عمل وکي کو عقل سره رکعت سره قاعده دې وکي ازنه چې اخیر قعده فرض ده پاتې نشي بیا مس خراب وشي اذا شک حدكم في الصلاه الشك ديو ورځي او عم بنا دي کې پياقين باندې فايز استه قنه بیا سجده ته دي کې فئن كانت الصلاه تامه دا رکعت نافله بشي او دو سنتي بشي او که ناقی سوا نرکال نا سره د دموز مکمل شو او ور سرا ده دو سجده د سجده ساو اضافه وشوا نو شیطان خخ پشو اغیمون سرا بول تا دو سجده ور سر نوری بولی وکانت سجده تان مرغمتی شیطان هغه د زلیل کول پر کافی شو. شو دو سجده اضافه وشوی با هم چو ور شیطان چسته که او دا اغیم سجده اخ پلیادی ما ته ویلی شو چې د مېونو څخه اوسبان ویلی شو د خپل غبير چې ځکې نه بیا مند وای ته روح حاضر موندو واګه یي دغه او اعماله دغه متنا عبد ته سہوت مرغمتین ویلې دیسره دیشته د ساو د دوه شی دو سره د شیطان د تندې کا کړي له په خاورباني نور ذليل کي خدای دې ذليل کي واشه مسلمان سجده کوي په خاورباني بلشي بعده قال قد جعل القنبي والمالك ان زيدني اصلا معرتن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي بشهادتكم بسواد فرائضكم صلى الله عليه وسلم او ارضان ارسل لكتم ويا تاسو جاتني اینکار راویاتان خفتا جلتان ترغیم لیششیطان دا سیده ساو سره دا شیطان پوز کاکڑا شوا ویه قال حد دزونا خطایبتو قال حد اذل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم اذا شك احدكم ترابه اين قال صلى الله عليه وسلم قال يقوم قال يا ابن ذاك قام يسوي يا ابن المسوار اكبر ذنب عمل تهريت قال حدثنا قال حدثنا محمد بن سلام الله صلى اینی عبدالله عزیان دا طوی اللہ صلو قولا ایدا کنت فی السراد فشککتا فی سرادین و اکبر زمینک عرار با انتا شاحت سمتا جتا سجتین و انتا جارتان اولانت سرمتا شاحت سمتا شاحت سمتا شاحت ایدا ایدا مسند دن را ذکر کردی دا شک با اندی ایس نواقی کی گی یقین و مزیل دا ان رسولا قال اذا صلاح فلم یدرے زادا امنا قاسا قطعونا لگیدو فالجا جد سجداتاید وواقاعد نو شیطان ترغیم بوشی فا اذا آتاو شیطان نو دوسنی دوسرا ده شیطان ترغیم کی فا اذا آتاو شیطان شیطان راشی فقالا انکا قدر حدستا تبیادل فل یا قل قادر کازیب تا درو غوائی، زمان قبلی گی، ها ایلا ما وجد ریحاً بیان فی، او صوتاً بیوزونی گی، پوز بانی بوی محسوس په پو غبنی آواز ووریدو، بیا خو یقین کاغی کنی، بیا دا حدث یقینن واقع شوی، نیه، اذي قال حدثنا قنادي عن ماركاني الله عليه وسلم عن دو سجدتاه سرت ترغيم من الشيطان برزي اذي قال حدثه حجاج بن ابي اسلم قال حدثنا يعقوب